Хто з них буде султаном Баязид чи Джихангір? Кому починати служити вже сьогодні? Підвів відкилиме напружене своє, безрадісне, навіть у таку хвилину обличчя, глянув на Роксолану і гострим своїм розумом спагнув їй. ЗАКОНИ. Ще ніколи Османська імперія не була такою безмежною. Сулейманові дісталися в спадок Анатолія і Румелія, Сирія, Єгипет, Мекка з Медіною і Греції. Тепер став він володарем Угорщини і Паннонії, Чорного моря, Вірменії, Грузії, Іраку, Ємену, всієї Північної Африки аж до Марокко. Його царство охоплювало майже все Середземне море, сягало Каспію, Перської затоки і Червоного моря. Необмежена влада, яку мав султан над військом, помагала йому долати всіх своїх ворогів, тримати в послуху народ власний і всі завойовані землі. В одній руці шабля, в другій закон. Сулейман був переконаний, що істина тільки одна, і він її пророк, світ розпутний і його обов'язок оновити, очистити і порятувати його. Недарма ж у Корані записано, що весь світ розділено на Дар-Аль-Іслам, країни ісламу, і Дар-Аль-Харб, країни війни. Неспинно і невтомно мали йти сини ісламу в країни війни, завойовувати, підкоряти їх і наводити там лад. А лад – це закони, це звичаї і настанови, яких ніхто не може уникнути. Залізний порядок, вироблений протягом цілих століть володарювання та ще й помножений на тисячолітній досвід кочових орд, де все було доцільно, де утримувалося лише корисне і потрібне, а все несуттєве, обтяжливе, шкідливе, відкидалося послідовно і жорстоко, неминуче має призвести до того, що Османська держава своєю міцністю перевершуватиме все знане в діях людства». Це мало відповідати своєму призначенню в цій державі. Від султана до найостаннішого раба, до найнікудишнішого пса, який плентається за караваном. Система провини і визнання була така заплутана, що людські істоти, налякані і знеособлені, почувалися знікчемнілими і безсилими, як муха в павутинні. Тоді яла доктрина, яку проголосив колись ще Платон про необхідність у державі гонінь і знущань. Окрема людина не являє собою ніякої цінності. Головне держава, який має підкорятися все живе і не живе. Народжуються діти, будуються городи, гинуть герої, ріки течуть, ліси шумлять, трави зеленіють, збіжджах колоситься, сонце сяє, місяць світить. Усе для держави. Султан вів своє військо на Захід, Південь, на Схід, урочисто проголошуючи при цьому, що несе новим землям, які лежать, мов би, в заціпенінні, закони, закони й закони. Чи випливає війна з якогось права, Це ніколи його не обходило. Війна просто розпочинається, ось і все. Справедливість повинна опиратися на силу. Без мають приймати закони великих із вдячністю і покорою кожній землі, краю, провінції, місцевості, кожній групі віруючих, племені, ремісникам і землеробам свій окремий закон, званий рішучим словом «Канун». Ще на початку царювання Сулейманового Нішанджія Сейдібех склав «Канун-Наме» султана Сулеймана, майже цілком переписавши цю книгу з «Канун-Наме» Мехмеда Фатіха, завойовника царгорода найвищого взільця для Сулеймана.